Раптом щось грюкнуло віконницю. Пані Наталя аж підскочила на стільці. На хвилину всі заніміли. «Ну чого ти жахаєшся?» розсердився пан Валеріян. «Певно діти пустуючи зачепили віконницю, як це часто буває, а ти зараз не знаєш, що подумала». З кухні вбігла Варвара. «Що сталося, Варваро?» налякалася пані Наталя. «Пан Горбачевський прийшли». Вони через двір зайшли до кухні. «Ах, нехай заходить, нехай!» Студент Горбачевський уже вихилявся за спини Варвари. «Що там? Чувати, розказуйте!» – привітався до нього господар. «Здається погано. Цілу ніч, кажуть, у Микитки був чорносотенний мітинг. Пили і радились, кого мають бити». Насамперед буцім покликали знищити раторів та демократів. Ах, Боже. Ви не лякайтесь, пані, може, нічого й не буде. На вулицях якийсь непевний рух. Бродять купками по три, чотири, обличчя сердиті, суворі, а очі хижі, лихі, так і світять вогнем, щоб глянути інтелігента. Дайте мені чаю. Пані Наталя тремтячими руками нальяла склянку чаю і, розплюскуючи по дорозі, подала студентові. «Ну, що ж далі?» – питався пан Валер'ян, зриваючи з місця та бігаючи по хаті. «Спасибі! Пройшов через базар, народу багато, там роздають горілку, ідуть якісь таємні наради, але про що говорять, трудно сказати. Чув тільки кілька фамілій – Мачинського, Залкіна». «Вашу? Ах, Боже! Ви не лякайтесь. В неділю, звичайно, більше народу і п'ють горілку. Чи не можна попрохати хліба? Спасибі!» «А все-таки дивуюся, чому ви не виїхали на цей час з города? Біжу оце до вас. Бачу, віконниці зачинені, значить, нікого нема. Забіг тільки поспитати, куди й чи надовго. Аж ви тут сидите собі. Ви ризикуєте? Ви дуже ризикуєте!» «От бачиш, чи ж я не казала, чи ж я не благала його, поїдьмо куди, заберім діти!» Мало не плакала пані Наталя, притискаючи руки до грудей та дивлячись на гостя благаючим поглядом, як тоді на чоловіка. «Ед, що тепер про це говорити?» – роздратовано скрикнув пан Валеріан і далі бігав по хаті. Він курив папіроску за папіроскою, і розбивав головою хмари синього диму, що повзли за ним довгими хвилями, як туман в горах. «Ах, що робиться, що робиться?» – все говорив хтось інший, високим жіночим голосом.